د دې د مليو دوه پټه یاستایي ارشادې توې د سنت کیسک اېن سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان د دې مین څوک او ثوابي پروپرایټر انور شیر موبایل نمبر 03015710124 کتا او داسه حادثه جوړه شوکه 1200 شو نو بیا غټیک ته چتاو شوخه کې ګیرے کې نو یوازې دا خبر نه ده او کنه داسې چې لګرمه کې بشرداس ټول ما ته بجړا راشه لستنا نو ما تمو جوړ او دې درسره نه نو وردا خبر او پکې نه بیا با غوري ما قوم نه او قسم برا سره کوي په دې خبره باندې نه غیره بالکل او یا بمږه وسر ټول کا کوي خو او یا بده ځان سر وله بس پدې وعده ده فلما اتو په څرګل چې ورې کا وتا قسم خپل وعده وکړه قسم وکړه قال الله و يعقوب عليه اللحل السلام اللح الله پاګو نقول وكیل تاسو باندې چې مونږ وایو زمواردې بس الله پدې خبره غواښ کوششوم وکړه کو بادام پکاو کړ نور دا موږ چې سوالیو سره راځو دا دې دې موارث الله باندې چې هغه غواړي نو, نو خو داسې به وشي چې هغه ته نه منځورل نو کومه ډیر کړو کو ډیر تدبیر نو نو هغه کارونه شې نو نو موږ ارمن به ور نه شې نو بلل باغه چې موږ او زموږه موانځه موشه تدبیر خې چې تاسو زین یو قبر ته خیال وکړه هغه داگر شانتی خبروان وزخو دا بعد شمس تصبق هورا خیال لے از جمرا نور و خلقو مولی دے چستاسو دیر خیال ساتو قصوصی رعایتو دا سرات او د خلقو را تانس ترگیدنو دا سباوکی چی ضرط و تدبیر خیم فاغی با عمل کوئی خوا وقال ایا ابانیا اوی اقوو علیہ السلام ایزا منو لا تدخلو من باب واحد مداخلی گیر دروازی یوینه پیاو دروازه بټول له دیکھا وجو من ابواب من متفرقه او داخله شه له دروازه مختلفونه دي زمزرو قريره دروازيري نو پیاو دروازه باندې وڅمړکيږي نه انا با قطار کې ده بلکي جدا جدا يو باغه دروازه بلې پاغه او داسې به تقسيم شي ټولخه دغه حكمت دي ولي ليغرد وي ال عين نظر هم حق دیکنه نوکر چاولی دیتوان آنو تا چه دالاره کم زیده داس اخکولی وخان و داس اتایارو کورا لغ کر را دیو کم دیسو دیمونگی حکم انسوان دو بانده داس رو کلیو چه رو دری رو راندکو را کیگو اداو کورا دم را اخکولی اللہ سرونه بلکی اول سر ادیر مضبوط دل مالیمی که دیر نران تکل خلق لی نمکیوائی چه تناظر نبات شیخا <تصفيق> جدا جدا لاشه وما اغني عنكم ازنه شان دپا من الله من شيو د الله د تقدير نه شي الله تسليك ليكنه نا غون شي بدلې دي زماده د تدبیر دا مطلب مېږي د نظر تقدير نه منم نا اغو جلن ليكلي باقيږي ها نه تد حكوم نه چې انسانانو کنه چې تدبیر به مکمل کو ظاهري اسباب به با بالکل پورا کو چې بیا هم پردا مان ناراضي چې ارګانونګ اسباب نو کړو نو زکه داسې اوسو ها نه خو بیا نور دا چې موږ په دې تدبیر موږ پورا کړو سامانو پورا کړو او چې الله دې وکړي هغه تقدیر وشو دا به زمون یقین راشي په تقدیر باندې اته داسې اوسېږي چې دکښه شانته روان شي چرته ځما یعې دروز طبياوګې ته شي جواب وي یره کسان سره مې سره هغهسته وي نو دا د نا غضامنتا او ریغا پاکر کی چه تاسو بگرم دا تے یقین ساتے زنشم دا بقول اصطاسونا من الله د الله تے طرق ناچی سوی حضر فیصلی دا الله نا حس شی ان الحکمو اللہ لاللہ من دا فیصلی مگر خواست دا اللہ دا پارا اور اس باتے ہو تقدیر چه اللہ صلی کلی دے اگا کی کی افیصلی چه اللہ صلی کلی دا بندا کدے زرزلوی چه دا مادا سنے دا الله هغه تنورې څا دا څه کما قلب وکوفي چا غوي چې رب مجبور دي نو اجزاء الیا سوی دا غا به دین سوی نا غا به کوي دا بته دي کله کې غفلت حق کینکار تنه حکم الا لله اختیار دیتا چاله ورک عليه توکل ته خاص بالله باندې ما اعتماد چورې دي دا توکل خلاف نه دا پنینو اس خبرانوه و تباییو که بالکل و یا دروازان نوزه اخبه مزمه قدره بز سوکمه پریده حدیر که نظره شده توقلیو نکنو رو رو دخداسی کم اکل خلق علایه توکل تو توکل خوی دیتا چه تبا پورا تدبیر او که سامان باو که بیا بیع اللہ توس بارجی اللہ ما خوخ پلقا لخلاس اکر اپا دیسا یقین مشتا خو ستارا تارا پاس باب دی پیدا کل ما اوکل نور اثر به بغیت اچ علی توکل تو خاص هغه باندې ماته کولې والي فلي توکل للمتوکلون او خاص هغه باندې په توکل یو کې توکل کوونکې دې دې توغره تاسو غوړم پالایته ماته وې ها او کنه ظاهری اسباب باندې نظرونه ساتي اسنه تاسو په دا کارل نه بل کا وې چغل ورو دور داسه دیو تول زره زره او یو نس بار نا مالا نغواله فاللانا ضرساته ولمما دقلو من حيث امرهم ابوهم ارکلات جدا کلشو سنگاچ حكم کلو دی تاپ لارد دی فور فاغی طریقه من ورلو جدا جدا شو اپ مختلف دروازو من دی راقلن بالکل صرفی پونش شدا کلی یو خلق لی پیوتا دی بیر را لی نسان تان لبی پروائیک ما کانه یغنی عنهم ایس دقنقلو ددینا من الله من شيء. اللہ دو تے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو څو مختلف ناروش لكن دایو حاجه تو دایو ارمانو په نفسه عتبا حضرت یعقوب علیہ السلام کې قضا حج بره کا نا خدا غ خپل او خپل ارمانو او شوقو <تصفح> او خیارتي اوا ناغه پرک قضا ها هغه و انه له علم او یقین انده خامقه علم علموا لا او خاوا علموا لما علمنا او هغه مونږ درته د ته خوله له ولیکن سننا سلا لیکن خصرد خلق نبيږي ګوره دا ځکه او پر دې اند کرکې چه اقو له سلام علموا علم, علم پر راکه دا وکړو چه ظاهري اسباب تدبير هغه بل کله پورا پورا وک اکثر خلق نبويغه په دې خبره باندې مدار خبره ده توکل منافي جنې چې راځه سره نه نو ګوره د آینده نه دا خبره چې دوا خبره مخې ته انسان دا یو د تقدير په سلام باندې یقین نه او د قوت تدبير نه نه انسان چې زه یو طول نظر په تدبير او قصباب باندې وساتي چې بس ذکر ما سټکو عذاب اوسو نه ته چو ور دامه دوره پر له زره لور دمه موله وره درول او اوس بره ته په سنت وګړي دا څنګه کیږي ها دا ما داسه وکړو ا داسره دینه چا په رګر دمه نو دی بالکل په تدبیر په ظاهري اسباب او په تدبیر باندې نظر ساتي نو دامن په اوس لري خام بل غو نه اوس تقدیر دمه نه اخلي چې بس اسباب بالکل پریږه سلاموټ نه اوري دکشن دې توش تور روان دا د او کله نو په تاوي تقدير باندې راغي چې کوم يقين او ماناي اغه دا واخلي چې تقدير بالکل مګا او فاسه تقدير نه نو دام جاهل نه نه پوره لا علمون د کي ماقل نشتا علم علي صريبه اغي چې هغه اسباب او تدبيرونو کې او بلغه الله باندې يقين او سادجي الله ته په بل هر څه کې اثر دا چې عالماندي دي کنه جاهلان دي دی اسباب چه غرضه نو دې ته توکل نه دې ته اعتلوې چې تا اسباب غرضونه کړې دا تقدیر نشه نه تبه اسباب بخولځه کې خپل کارو ما کې ځان بسټړې کې او بیا به ماامله الله تاسپاره چله زما سے احتیارمې زما خود غم اند ترړل دا نه وکړم زده وفسره دې خل بحث کړی هغه چې جاهلان خلق دین عارف دې نه پوېږي لکه وښلې سفر کې ادیو چې بصمه په الله باندې توکل دې نزان سره سو اصل اخلي نظان سره یو جوړ دو جامع اخلي نظان سره دروازه دو سفر توخاخلی چخورای اخلي اسکاک دې او په دک څخه څنګه روان شو ادیو دې توکل کوم دا ما جاهل نه دا و دې به وقوف دې ځان خرابې کلي یو کې ته او مال شو زماري به بسي په خپل ځان به نه دې چې چا ویلو دا څه په بلې خپل ځاور د وساراو به ثامانه روان شه نه نه تباس باب برابر کی او بیا به مجي الله د کار نه دا فقره ده ریسو زمری تعویلی او زمای یقین ستاپه فیصله او تدبیر په تقدیر باندې نه لا تقدیر او تدبیر می دوه برابر په یقین می باور ساتو او تدبیر می وو کو نوزبه په کې اثرات چوکار بکیږي دا سه امتصف نخلقو یا افرادو که یا تفریتو که اللہوی نکوی لا یعلمون داد بیعلم و خلقو کار دے دے دے پورے مقام ومپرش مقام سامن اتم اغذر کرکی دے دے دے نرستو پاگی یو سبب دے دے احزار درور دا غصر چھو رو فاتی که پیو او دن پاکی برا اب برا اب درور دے چھو مانگو گو رے درکار خبرو داس مقیم دو دا درور کلو. او بیا طلب دیده اگیده پارده نجاد درور چدی رازات کی ولم ما دخلو ارکلات دا داخل شو علی یوسف یوسف علیه السلام دا آوالالیه نزه ورکو اخفلتا انسرا اخاو رو اخفلتا دا پا دو امزل چدی لالو املاقاتی وشو یوسف علیه السلام دا بخیر علی ویدر بخیر مقدم ولوکو او رو رسان چګوره دې خلستانه برابر دي کنه ته پیندکه نارتي که په پټو کې ورڅو کې نارتي دا شانتي راځه ته ما زړه کې زو مې وایې ما ته مې وایې نو ست بم ما سره د وی قال اني انا اخوك بي يقينن زور اوري امستا دې دې سایو رومه کې چاغه لنګل کې ورڅو بنیامین متکتري زاستا ضرور ستاره راورم ښا نه يا خدا چوز ستارور نشته نو زو ضرور رورم کنه او یاد اچ تعارف او سناو کوم چوز ستارور رورم يوصفو فلات ابتايس تمغان جنکیگا دماغانو یعملون هغه باندې چې دی وکړو حدیث کړي دي کستار سر کړي دي يوصف سره نه پاږه مخه پکېگا او کتا سره پلاره سره کړي دي چېر ستار او جنونه بار بیا راو کړي دي دامه غلې پدي بیا کې آد او خان غلول او رسول استاد لا سمون د او شو اته گورنه بدرن دی ته یې گزار دار کړې نو مخه خیر را پکې رازي فلا ته بتایس فلم ما جاهزهم په حال کې لا چا تیارې کړه د پارا به جاهزین سامان دایي د دا دا صحرا سامان نه نو تر سارا جاهز وایګا نه جاهز مراد غا سامان دی هغه ولا برابر کو جعلت سقايه تا تو كه غوډه اغلو خيدس کو فيرح لغه هي تبار ثم اذن مؤذنن بیا आवाज وکيو आवाज کوم کي ايتهل عيرو اي قافلي والو اي قافلي انكم لصارقون اينودري دغه تلوا او نا وقت په بچو داوا جوړ کو يقينا تاسو خامخغلي او تاسو غلي راغيودره له کو بوخان وتره سموسي بات جوړ شو ډراما خامخ شو چې لکه تاسو راخه به دی سوې قالو دیوار دوي واقبلوا علیهم ارا مها شو په دی باندې ماذا تفقدون صدر مروخ سوی دی سنټا وې سغورې سروخ دی ماذا تفقدون مختلف معنی دی ښا سشي تاسو روټ لټا وې سې دی نګورا قالو او ياې خادمانو نفق الدوله عل ملک مونگا رخصه ودانا مونگا لټو هغه لوخه ده بادشاہ سوا عل ملک پیمانه بادشاہ زه مونږ هم نه ده کنه سړیا کني بادشاہ لوخه ډېر خیستا د سر د سپینو زو جوړ دین سوا ورتوي کله مخکې وته سقایوي حجالت سقایته مخې وګنه هغه نړیږه کاره رستې دازه باندې پاکونو وبدي پوسټ کي نو بیا ورنول دازه باندې غليتا لمو هغه باندې پیمانه کول نو باندې هو زموږ شلکار روانيږي هغه چې زموږ شعر سواح ال مليک ګردل خلقت تدبير چي یوړو په ډېر کار اغفتو او ان خلقت دیوز د پارشل مو هي دي کار <تصفح> باندې ګران شنو اجه سو گزاره کې نه لې چې د پلاستک ترما سواخني چاسوخه بچي باندې وډه دزينو روزته د امانځل کې نو جوق پايده شي وګو باکي دي اڅکي ناغي مې چمون دي اولو جنيري پېدي اڅ نو سوا الملک بيغه پیمانه نشتا ولې منجا ابي حملو بعير اده فراده ارجه چراو يا مغلادا بغیر د هيلو حجتنا یا خل حجته او د چې ځان له بغیر روانو مې هغه بار یو ما <تصفح> بار دې دوه او وانه به زعيم از به ذموارمه کله زمانه حاصل کړم چې دی زو علی بار ور کوم خو څنګه کړي کنه چې بس څنګه ستې یو ځو را شوالې نو دا ډېر خوند کی مونږ هم دا کولونه بس سوال ته کې نور کار دی راته <تصفح> خلق رازي او زور دې کنه کلي کلي شي نجونه بس الکو غزر را قالوا الله هو يري قسن باللابنده لقد علمتم يقينن چ بويه تاسو ما جئنا لنفسد في الارض ومني راځلي چ فسادك بسمك کي وما كنا فارقين انا مونږه د مخکنه غلاګريو نمون دلته کې فساد لراغلیو چې نقصان او فساد وکو وما كنا فارقين ولكن مونږ ول تاسو وما كن لا فارقين من اغلا النورو كتابو مو داوازو کتهن کوم ل فارقن دا شغله کته تا پته چمو ته تقلا کړی یا بل زل مو راغلیو هغه چمو درس او سامان تلو کنه نو واپس واپس لن او پات کړی نو ورغلج نو شه بیا به بدنام وای مونږه نا وی و تېل چنه ناروا هغه بادشاہ تا زره دا دل کو خبر او له خواندار کونددل او بیا نقصان وکول او را کوم ناطاریق نغې مونږ غلاګر نه یو دا څنګه ته چې لقد علمتم تاسو تططرا نه یو کدا دې ګوري کنه چې ګور بادشام زمونږه خيال ساتو بنده پويږي چېر دې دې قبيله دې نو کوم نو هم به له خيال ساتو وي به څنګه زه خانو ته نه دن مون. دا. دا دا دا نو مونږ یدان نزار تر کېنو لې نو کله هغه پم کیاداج دیو خان ته توګور الک اړ یو ته ټوکره برادا چې بلار دا مونږ ته بلار ویلې چې وردا و خندنه چا پسن تخله نې کې دا ونه اپو ذوالمان وخلق غارز جریبا حمله کوله په یو کری زندان وغیرہ نو خپل اسنه له کر هغه بیٹل په پردو پسنو کې پرې غوخه خو ساره دې نماله نوورا موږ نوخو نوڅان وبساله ان موږ وړه غلا غردنه یو آلوه ماجزا او وی سوي سزادا کو ان كونتم کاذبین کيا تاسو دروشن خوندو ته وی چلو کو چور مکو دوه ټیم نشتا کها مخ اچل کمن وړ بیا سزا به سي کما جون سره چندو موږ قبل تل کو مروز موار زان نشو کور وړه بادشاہ ابو زمونته پوس کی موږ با هر سيز ګورو وړ قالوا جزاؤه وی لري سزا دا کو موږ دې ته رحلي هغه څو مونږ ته شب اما بار داګه کې تهو جزاؤه داګه به یې سزا یو کال باغه غلام پاتکی قانون دی بالکل موږ خوشاله یو جزاله سزا ورکول غواړي نو بس شغله کړي ادارې وطن مبارک شروع وته کرور دې کار سره نو بس هغه یو کال تا سربیا غلام پاتکی وایي خو یقین دا چې موږ غلان مزکی دا چکلا خبره کولا قانون داو اداوی پا شریعت ابراهیمی کیو خواه ناوی دا چکا دا چکا ادا قانون کی خودا خانو کلا کزا لیکن از زفوالیمین دارا انگی منگا سزاور کو زالی مانو تا تا خوڑیرلو ظلم دی چسو کو سر اصطان لو مکر دیو لکی نا داگنا ناو دا چلو کی چی اگو سر خوک رو او دیو لکیتنو دا غنقلا اوکرا نقصان اوکو دا خود در ظالم صارید مونگا داسه نشکو دی تکیو صاری صوکراوی چلکو دا دا اوکور ایدا جوال پراتری یا غنم پراتری نو دیکی او سات که نا سپاییو که ابیاب دلوزی اوگرد چچ درکا موزان لبوسی که نا دا دا نقصی اوگرد اونا تا پینسی او داری قلوی لیو جیبونو تا جوڑ کی نو آگا غم ا داګه نه سی وای ځان سره مرګستي دا ځاله نمشه چې بادشاہ راځره خوګله مر مې ماستي ایدار کړه غلې دې لدار کړه یو باره دې له رو خوشاله یو دغه را رخصت کړه نو لکه تاسو زمرا زیاتو کچ راتلې نزان سره مبارکاته راغستا تاسو چې بیا به نورو خبره ابي اوئتهم فبدا ابي اوئيتهم رسوره او کړه باره سامانونو د دې باندې په بارونو دې باندې ابل وی عاې اخې مخ کې د بار ضرر بدنه شوړو بس ټک دا تاسو هغه نه واینه بس نو مخ پرې سیمو اړیکو بده غنه په هغه اخلو سبا کو دا بارونه نه جوړ بارونه شوړو نو د دې غالي شوړو کړه هغه یا ور مخ کې وکنه لو ول هغه نه د خوشاله بار نه غي اردی هغه شورولای وړباره پرانستو لګیا بو شردا وس نا واستن شو بادشاہ د پټون لګیو چې څه چل بکیږي بادشاہ خبر وو ها چې دغه شان आवाज نه کېد کاثرو کې شوی نه یو تر دره بارو نه یو قبل وی عا اخي په اخر کې یوې کنه بس به کو نشته اړینه نو څه به ضرر درته سم لوخی رووتا ثم استخرجاها بیر عویستاها لوخی من وعائی اخیه دبار درور دا جنا کذالکا کذنالی یوسف دارنگا تدبیر خولیو یوسف تا کذن اوی مرات تدبیر دیکھا لا الهی پیسلیلی دا طرفنا ما كان لیا اخوزا نو دیشنی و لیور ارخ اویسار کلی ویدان سرا فی دین المالی که دین دا بادشاہ که دمیسر دا بادشاہ چکم دینو ینه قانون وقانون دا بادشاہ که الا این یشاء اللہ مگر اغا سکیگی چھ اللہ اغاری تیسلی طولی دا اللہ نرفع درجات من نشاء اچتومنگا پا مرتبو که اغا سوچ اغارو وفوق کلی في علم علیم ادفاس دا حریو خاون دا علم شتدی و علم اوفو حزاتو حسن بصری ویلو لیس عالمن الا فوقه عالم حتى ينتهى الى الله عز وجل دنیا کې عالم نشته مگر هغه د بل عالم دی تر دې پورې چې اخیری الله تعالی دې خبره چې دا, دا بیا نړی عالم نشته هغه طول مخلوق د پاتې عالم کی دی اليو باندې نو کې داتې د کنه چې او د بل په اسم دې نه لمه بل دا هغه نه ډیر عالم دی بل د شاهد بن جبير رمى الاباصره ده لون درنستو ده غير حديث بيانك درنا اشنا حديث ني يوصل تعجبه كو اوج الحمد لله عالم فوق كل ذي علم شگولد هر عالم ده باثه بالالعالم يا ذي النور علمان در طوله باثري تمنا اباصره لا مش بي سما قلت ده رب ده خبره جوك تاجه الله العليم فوق كل عالم دار تشا د پاسا الله د چا عليم ذات دل ريو ل علم و ذات که نماطلب داشو چ دار علم و ل پاسا اغ الله اور چون د پاسا حاوي دي ذات فقد سرق الله ومن قبله فس يقينه نقلقه ورور ده ومخكده دهنا يا ظالمة <تصفيق> نيوخو خده دعوه وما كنا سارقين لهم انقلان اوستفق اقلاق ورور ولمسا بتخلا شدخم کل وزاده وليده نو داده انه وشد کدخل نرور ام کلوا نو غور اخبرتو خانه دانده دا ببادنام که خلق بوشد دخلو خانه دانده دا بازه قبر ده وقلق د يرما د خبره موکړه دا, دا ولین دغه بیا پردای چولې چې مونږ دته نه جدایو ادا په مونږه بلې مور لري ا م مطلب دايره چولې د دا بلورنداسه غلا کوله ادم ا د دینه داسه نوزي فقد طلق اخ من قبل ګره دمر له دې دروغه جوړ کړو چغلا کوله روزه نه اشاره وي صل عليه السلام ته دا اغه وخت کې و شو چکل خلق او سامان ا کا سره بیا شروع وسراځه چې بادشاہ سره پیسہ لوشي دغه را روانه په بادشاہ مخه را و تس دا څنګه به څنګه امن ملون چې دې په یوار کې وروه ته امن پروس کوي چې ټول بارونه او کتل نو بادشاہ جی توګه دل چې دام سره تل کړي نو دې وې ايیا طریقو داغه د زمنده را ور دي اته معلومات چې دا زمون مطلب داري خپل نور نه لګنه نو کته غلا کړي نه رو مخ کمن دا طا سره یوصف په نفسه پټ اوسه چې له خبره رسول الله سلام بخبر زل کې ولم يوبه حاله او کار انته له خبره ديته فجب وته نبی زل کې اوسه الله اکبر سمره له صبر گئی چې دمره سختانه کار خبر رسول الله سلام اورید او بهم پړته راکلا کنه او له دې چې الله ربنا اجازه تلانو کنه چې ته غني حقیقت کاره کار د دې دې حکمتونه لاغدا دمر سخت خبران بځرو باندې ډیر کړا هغه یو نه کړ په لوم یو د هاله ښار اينه کړې ده حاله به به بدل کې اينتم شرم ما کائن يقينا تاسو ډير بدرتبه واله لما كار خلق چ په الزام لګوي د اغلا اډير بعد خلکه چې او قوا ما كنا تارقين مغلا زرنيو قبل خوا بزان خلا ثابت وي ها چې غي او اوسه کې چې رب کو انتو <تصفيق> شر مکانا والله اعلم بما تصویفون الله خبر دے باغازو جتا سویبا یا نوائی دیگو لارو صدو جزئی اواز با دیمو صرفاتی شئی نو اغرور بنی امین اغیزا صرفاتی کون داز این مفسرون اکتولی با حسکولاری جو دا واقعا زکر شوی لان او مختلف حالات تیفاکی نو ارد ایکی وصف علیه السلام تا <تصفيق> داز خبر نسبت مجر شوی جو سوگده وی شیریه او یتا غلط کاروکو یا خلافوکو نه بالکل محفوظ کده وی لغیتا چین نکم لصارق دا غوتا غنور خلق چتا زغلی اګری خا کوزو علی سلام او دې لغیتا زغتو هواي نه پاګه زکنو راځي یتا راځو چديده پلار نه زوي نو پټکلي خلقو نو زنه پټي ودي دصف پلار نه ډير محبوب زيووسف علی سلام اګيته نو پټکلي نزا غله نه ندے جو خوندارو غنو او دغه شانته کدا بار کې خودو خبره وې د دې کې عاميه خیره دغه هو الا ظلم بار کې عاميه شو هه هوله ظلم اغلا کوله چې حسبه ته درغلاته اروسی نه دا الله طرف نه تدبیر او جداسه وکا دغه مفصلون هر جمله کې نوکته ریس تیریخه چورې صفه عليه السلام ته بالکل اشاره مکې و دې کې ځګه نړیګه عبادت وکړه دي چې خپل کې ځان له سوچو کو نو ویلې چې لکه داراته ته چلو اوس بپلار ته سوال زما خو ور د مخ له غوښته نه لې پاتې او اډم هره ورځ یو کوشش وکي یو خپل د تجوي زموږه هم تر راغې دا څه وو چې بادشاہ تا وایو چې زموږ په ځایونو سره اځه کشر دیو پلار به ورته خپشي انتهای مونږ ته غوره استاد وجه راوستره په زه تا کوشش وکړه قالو یا ایهل عزیزو وی وی ا مشرا ایه عزیز مسر ان له او ا ب ان شیخا کبیر یقین د ز د پاره خپلاره چې بوډا دی ډیر عمر ولاله شیخ دی بوډا دی او کبیر دی زعیف دی ډیر عمر ولاله فخذ احدنا مکانا نو نس یو تن زمون نه به دی دی وطن تاسو را پاتې شو او مطلب دار چې دا بل په مونډر له احسان یې زمونږ بلار دے غریب ډېر کم وي ان انا من المصنين يقنا موينو دال له احسان کوونکو نا تړېر نیک سالي تا مو سره ډېر ختلي مو ستاره احسانات او بدلنه شو کوله خو ګداري مون سره وکړنه مطلب دار چې ډېر له احسان مراه باندې وکي ها ته په بلار ډېر خبا کېږي اته چې بلار نه روح مورځي دروازه رانه روان ک کنه او غریب شر مخاله او خوربو اپ در همونه ده قرض کو دین زپ ته قدره نو تو سو یکه زمون غپل اړه ډیر غوډه او دا د اجي بخپشه با با بخپشه هاو کنا اته چې دې زه به وته کنه تا ته اجازه ست قبل کار سره وته کولم د دې وسترګه غړې من المحسنين ته ډېر نیک سړی او ممه ستاره صفاتن کو خلقتا نور خلق بوم راشی اگورا ته مون سره په نو کا مطلب داري قالما عاذ الله اووسف علی السلام ز پنا واران پالاسرا او کنه اور پوری بکور حساب کتاب درمیان ز انسان بن پریزو گلا چا کړی دا کم یو بار کې سامان راوته د دیو نو تا وریو نه تا ولبن تا هو نه کړي نه غلط نکوم ما ذا الله فنا وانم بالله سره اناخذ چمون غو نسو ایثار کو الا ما وجدنا مگر غسو جو چمون مندلې متا انا سامان خل ايندهو دا سره وردا شنوي چ الا من سرقا هغه شب نه پاتې کوم هغه شبو پاتې اغلاق وړل دا نه وې څه په رسنامو انا حکمت ته سامان سمو دا فرمن <خش> دي نو موږ دا نه سامان راوته رې ام موږ باور قانون دا روان تاسو په خپل می نه تاسو په خپل ویلې نه دا قانوني اخیذ نه وځ په خبر نه ویل اوه ان اذا الظالمون يقينا مبخا قانون ال خلق بصو اجابيره ګور داسې ځلت کارو نو نقصان یو تنکل نو غریبانانه پکې راګیر کړو دا د دې ملک مو قانون خونه نه سړي یو د بل دی نه جوړیږي دې نه ولې چل میخه پکاوې او چې قتل له یو سره وکي او پکے بل څلئش قتل جوګو او لار دې پکې کیږي بل دې پکې کیږي ادر دې چې د پانځه واسطو شي داسې خارنه پرسان موخه کم سړې زمونږ غواغې ا موږ د قانون کې راګېر کېږو بس هغه به وي بلکنه نه شنووي بالکل دا څلڅنه قبل کې درخواست واپس واخلې او بس راوته څوول دی او به څنګه کېد اه قوم بادشاهو داغه یو خبره بیا غواره سره چا به خبره نشو او خبره یې بیا کېنیو او ځایوا فلم ما سي ازومینو بازار کلا چيلي نو می د شداغنه نو دی زانلہ شو جرگا کونکی چیتا سراز ای کنا دیونی لان بی کنو جمع شوارا اوکو زانلہ الگا دا لخان دا دیخوا که پرید شوارا دا قلب ورسکو خوافہ وردی انا امید شو جو اس دو بسکو دا خدا ذکار دا چه کمو گولا دا دو لخان بو رشوت کی ورکون ام نکی گیا دا صالحو گولا رشوت کار ام نکی او دا سب کار راتا جوڑ شوئی ہیں اپلاو سر ب تنديون وقلبلاس وكين ارثا <حصيح> خسوه <خصوكو> قال كبيرهم ويا ما شر ديني الم لا أن تظنون به ان اباكم قد أخذ عليكم يقينا اغفرن تظنون موثقا من الله وعده اللعنه الله وعده غفرت ومن من قبل ما فرحتم في وصفه. <تصحيح> أو وصف او مخك بدنا اجتظكوا تا هيك حق سيدنا عليه السلام كي. نو تاسو وړل لري کو دا هیک نو واده امره دی دینا دا مقام تاسه او شوروشه نهم مقام پدې کې ردی واپسد بلارتا او بیان د حال لري او شدت الحزن دې د بلار چډې رګم جن شینتهای خفاشه چګوره یک نشه دوشد ها تا یو سکه وځ جيم زیواله امروک نو ډیر خفاشه دی جزایل له بس او تان به وی چېر اوس موسسه لګوتا دار شمالم دی نو سبو واپس کپل ارزه وي ناګه مشر وژنارو تاسو یې يرشو یا د منري چې و پر واده راست نه ولم ډیر انتہی کوتا اېکرو د شي فلن ابرحل الارضا شرزه نفذ ما د حتا یاغن لي ابي پر دې اجازه د کی ما او يحكم الله لي يا فیصلو کې الله زمانه پاره دا شم ابي هم یا بادشاہ درپن سووشيو دارو رزت شي نو بیا خو ټیکته کله درڅوځي د خپل اجازهت نشته رزور نه کوزنده دی دینا خیر الحاکمین اغه بهتار درې به سا لوکونو انکو ارجو الی ابی کوم دا غیرو دی واپس لاش پل پلار دا ارجو واپس لاج پل دا فقولو یا ابانا نو واجب بلرزمونگا ان بنک سارا کو یقینن زیس تاغ دا وما شهدنا امون غواہی نه کړی الا بما علمنا مگر غاسو چې بم بمون... من تمام علمو بما علمنا چې موږ به څه کوې نو موږ هغه وینو نه یو معنی خداړه چې ګوراستازي اغلاق کړل رته نو او سامان داغله بار نمو خدایګه زموږ یو ډیر ښه خبره وه یو دا بیا نمونې تاسو د سزا به شي نمو خدایکه نه نه ته چې نموندې دا تاند به کې غلا ته یا به دی غلا کې نمو خدای چې سره معلومو هغه دا چې داسنۍ په پادکی کې بادشاہ سره مونږه باندې ګواهی وکړه او ما كنا للغيب حافظين الوه مونږه غیب له رحیم عادت کو انکه زمو خدای اختیار نو کله مونږ به در ته دې هر څه دې دې د کا څه پټې د نقصان جوړې نمونګه هدي کا فواید نه بدل <سؤال> دا څه مختلف معنی نه پکې ښه چې مونږ په پکې په نو فواید وو اس عل القريهات اللاتي خلق نه د بوزو کې تپوسو کا خلنا فی ها جو مونگا فاغی کی دیو یو پوس دیو کی والعیر اللتی اقبلنا فی ها ادا قابل آغنه جو مونگا راغلی و فاغی کی و اینا الى صادقون او یقنن من خواه مخارشتی نیو قرآن مجید اختصار کئی ایم ایم ادیماج کئی چگورا ایو خود دقا معلوم شوا چو صف علیہ السلام اگر مشر دیتا دا تدبیرو خوش او پاک خبر اوکی ازن شمت لے بلده دام معلومه شوه چې بس دیر آلو فلارته او به دوشن خبره اکنه او قبیاغ الفاظ خوره چه مونگو رشتنیو قال بل سولت لکم انفسكم امراء و یاقوب علی اسلام بلکه خیسته کلی رتا اوستاده بس دا اوستاده اوستاده نفسونو دیده اوستاده اوستاده خبره خیسته کهی مخیم یو ثبوتو نا اغام رکو نو شرعه رزانس را فکلا کمی س چدا کا شرم تاسو کار دا تاسو کو کړو ها بلدا تا سرکار کړو یا لريشتو خو دې خپلونو نه دې خبره خيسته کړل دام در بچای ویل چې بګدار شه بلار تا زغه بم در د اپوس کړو کله چدا سامان په دې بار کې دا دې خي چا به تا سوواز کو چې تا زغلا نه نه دمره خو با کله دې با کړو کله چدا چا یې خي په دې کې دا غطا ته لګیایو بارونه ډکوي او ګانډه تړای نمند دې نه خبر نه تا کو ناګې بیا لري چې موږ خدا تاسو سره خلل افسنیو خبره خست کړل دا صبرون جميل واځما کار صبر دی خستہ زبخه خست صبر کوم څنګه جميل مخکړو مان دغه په فریاد نه ګیل نه شه کو نه تکلیف راځي بس زما خبر ده اس الله یقینا چې الله به آغو ايه ادي اني بهم جميعاء کرا ولما تارې ټول يوسف عليه السلام بنيامين او تاسو مشرور يهودا د دې چې خبر هغه ته وکړم زه کریم صلى الله عليه وسلم په حق کې موږ کډل نرم په اصل کې کړو راي ورګلو دا مغو ویلو چې سې لاښو خو ور دې نه نه ما تراوي الله پاک انه هو العلم الحكيم یقینا الا هوا حکمت والذي <تصمت> یاقوب علیہ السلام دا درد و تورث نظری ویچه فصابرون جمیل سعید بن جبیر ویلیو چدا استرجاع چدا دا بلچالنو ورکل شوی لم یعطا احد غیری غیر هذه الامتی الاسترجاع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ویل دا دی امت ورکل شوی مخت کین تا سوید یاقوب علیہ السلام خبر <سلام> وانو بیتا جميل جمیل او رستو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَالَّذِينَ وَالَدِينَا وَقَالَ يَا أَصْفَى عَلَى يُوسُفَ أَوْ بِلِجِئَ غَمَزَمَ فِي وَصْبَانِ دِزَيْجُو يَا स्पिरिचुअल ستریګه داغو ملل حزن دوجد غم نه په هو قضیم نو دی ډکه د غم غم جوړ سترګې سپین شو یې ای ختم شو یا غا رونق نورانیت ختم شو په بیا یا کو نظر ختم شو یا سي خراب شي نو داول دا ول د ډې رغم نه ملل حزن نو غا زورنه هم تازه شخه خو چې ګلې وسه تابوت نکړې په وخت نننبغ بنی امین نرو که دا توبه نکو را اغی یو غمو پا غی خپو او بلش فهو کاظیم دیرده کودا غمده قالو او او اغیم یو قسم تسلی ورکولا او دو در دار دی چولی زنو صد زرانه پشکل کیو توایا صد تسلی قالو او اغیم تاللعه قسم پاللعه ده تفتا او چه تبا هم ان در سوچ کینہ متدا خبر نه پره تاستا ته خبر ته لګیایه طالب کور یوسف چې اده با یوسف حتا تکون حرضا تر دې پوره چې شته ډیر کمزوري او بیمار حرضا بظ هلاکت تنزین او تکونه منال حالیکم یا شیطان اهل افسونه ته تر کې یوسف یاده ورزان لاسره مخوګه وا اته لګیا یې نو دا غری بیمارې کمزورې نظر دې خراب شکهنه ته وی نکړې دی غوونه مونږ غره ځامن نه مونږ نه یادې هڅه بیا دې وسه بیا دې هغه مې آدل هغه ختم دې چې ویني بذوراج لشن کال کې بنرادشل بنزيش دېش کال بورو شو کنه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله هو يقبل السلامه جماتل مخه تاسمه ملي شو ماته صبر چل اغه مخیر درکه مې زبره کو کنه نوته وی انما اشکو کارکو ذخرګوم بطي خپل <سؤال> درد او حزن او غم خپل <سؤال> الاله الله ته زغل الله د فریاد کو نو الله د فریاد کو له شکایت نه را شکایت خو هغه جماعتان سو تویلې تا سمې فریاد کړي بل چاته مې ویلې نه زغه بنده ته نه زغه الله تعالی فریاد کوم هغه میراب دی او ویل جماعتای ما ته فریاد کوي رزوقو غره خپل بریا ده لا تکو تا زماتو چل خایه ده صبر کنه واعلم من الله دې الله تر افن لا مالا د عالمون باه زو تاسو په نه بوئ گے هغه تاسو علم نشته رحمت علم دې الله تر افن لا هغه څو درجه جینزا بوئم ملاقات کیږي راذیبا کوئ ته لا پاتره تاسو ول پیدا کېدو شیر یوسف علیہ السلام بینی امین پاتی کون آخو پا دے پویدو چپلار آسم غم جن دے نو دے سرخو با نورم غم جن شی خراب شی نو لی دا سوکلو نو گو را یہو دے وجی چی داد اللہ رو طرف نا حکم چو دے یاقوب علیہ السلام دے انتحان اگا سکرے لا پاتی دی سپر چی پکے پاتی دی نو دے انتحان با پاغر آزی چو بینی امین امین دا گا نجودا شی دیر یاقوب علیه سلام دا اغا دیر انتحاط را سیده لیو تو گور اغا تی جدا شاپا دیر دردنر کی طریقه سارا نو دیر اطل که دو غم جن شاپاگه بانده اوه نو بیاروستو منی امین سر ایدان مشغول کردو پاگه غم بدلو نو گور اغا تی اغا تی جدا شاپاکی بیار زی نورو نا غمش رورم پاتشا نو رسم را حالاتو تا گرانسو غمو نو الله تعالی سمانزور چ بیا بداسیو شي چې دغه رسول الله سلام دغه رور بنیامین دغه ټول تاسو را پويو د لکمنې اخر کې ملاقاتو کې یوځه بوشه او تاسو به کې خپل امتحان پوره شي که نو دیوالې السلام رسول الله میماتا علم دې زه پوي ګم تاسو به نه پويګه هغه تک بس د الله طرف له حکم نه لښوې بیا دوی چې زایل ارشه نو کېږه ما تاسو باندې امید شوېګنه تو بس آگی کسا نکی یہ آباد شادی ہوگا کیس دا سری چکرائی کسا که دینو اون بار آتھونا نو اللہ سر رحم دیر دیو لاری و سر اشتالار بردو کلوک لارشے نومی دکی گئے ما یا بنی یا ذہبو اے زامنو لارشے فتح من یوسف نو تلاشو کے دیوسفو واقعی او ضرور داگو یوسف علیہ السلام او داگو رو اگا تلاشو کے کم بنیامین یادی کنو او له يا ربنا نرجو المزيد من الصبر فاذيک ارشدیت دی معلوم شون مزه غو بمخراجی او رب دی وجی سرد نه از کی یاد نک ولایئس او من امید کی یاداسو ولایئس روح الله او من امید کی دا یاد رحمت د الله دا فیض الله لنا انه لا یئسوا یقینا ننه امید الله درحم و دفیض دلانا إلا القوم الكافرون مگر قوم كافران زیل عشد يوسف علیہ السلام تلاشوك ربس اگه روان شبیا مصر تلاشوك نقول السلام و تمعلوم چه غاب تری و مصر کی خبر لو نا اگه خدا سو چکتی يوسف علیہ السلام پسر و پروکا پسر و کم خواگر دی خدا غیورو خب مصر کشتاکنا زوچ داقص وزنوكو فلمہ دخلو آلئی و داخل شو پدفان دی ي قالو ویوی یا وی، ایوحال عزیزو دی دین رستو مقام نه مقام عاشر او پاگئی که دی درمز الراعت للی او بیعت عارف دی دی یوسف السلام سرا او دفد ملام دا ملامت یہ دفد راچو فتا سو اس ملامت یہا نشتا در ذکر کی دی مقام کی ویوی ایوحال عزیزو اے عزیزی محصر فسيدره منه و اهلنا الضرر او اهل زمود تكلف و ضرر و جئنا ببعداوات مصجعات و لغلية منه فسامان بس سرع فقط اخوش كورك و سلوخ لرقيمون ترى لاغام را بمخاكر ده كخار عدده كصنف و رعولم ده ده غليرة تم تكلف ده او ده روب و جنب لردير غم جند قفا ده فا اوفي لنا الكيلة لطب و رراكا مملرا بيماناها تجد امخ بشان رلقا لراكا وتصدق ولينا او لینا او احسان ہوگا بمن مان دے تصدق نہ مراد دل دلو قطر د موس باركي چې صدقه تن تصدق الله به حال چې دا خو یا صدقه راج الله تر دا په کوم من دي سفر کې کم کړې ناره باندې خیر ساته او له حاجه سو د تصدق معنی خیرات کی چی مونږه د خیراتو کا داو یا خبره خو به پر ځای احسان دي مونږه له احسانو څخه کوو ان بوټ خران دانو نه نو ان الله يذل المتصدقين يقينن الله بدل ورکي احسان کوم ګلا تمو سره احسان وکا مور خرابيو د دې داخيالو چې مخ کې ودا غلره ورو بچنن دغه بن بکو شو همو سره نو که خیر اخلاقی دړمې کې نبي مو تاګره کې منته کو چر د هر ورځ عصف علیہ السلام صرف قَالَحَ الْعَلِمْتُمْ عصف علیہ السلام اعتاسو خبر یہ ما فعل تم بھی عصف چھ سکڑ اعتاسو دی عصف صرف واقعی احرور دیتا صرف اذا انتم جاہلون خرچو اعتاسو ناپو ودی کی اشارت ناپو چھو اتوکا نا چھ دی علیہ السلام مطلب دانو چگن دیئے خامخا ملامت قولو سزائی والا اور قولو نا دې کومه اشاره و چیرې وتا سنپويده د انځار ترپا پتا څه است انتقال نشتا معذرمه و د يو سره سلام تا کتنې کو چې د مصر بچو زمون ضروري يو صفو د هغه باندې کز مون نه تاسو کې د دو څه کار دې پر یاد د ستاسو لوک دې خبرار حیران شو ورته زمون غوږ د هغه سنم ولا ورزیو يو سره سلام دا خبر اوریدل چې تاسو صدق علينا نو په جانا شه ټینګ نشو او زه هوته چې تاسو خبره یا چې تاسو کړي وسه سره هغه ور و تل به اختیار خلا قالو وې دي اين کله حیران شو چې قال انا يوسف هو يا جوز يوسفين وهذا اخي هذا زماروردي بنيامين تمام بقولك انا خذا ما صرنا است سمعوا افضل من دهو يحسانك قدمنا الله علينا يكن الاحسانك الله بمندي جاء يا باستدير مدينه يوسفكوا ملاقاته هذا تو ظاہری حالت تجھے کتلین ہو کتلین ہو سو چلو زلتو او اللہ مو لعزت راکو اجو کونی راویز دو مجمع سرباد شاہیر آل راکلا انو بوات راکلا لیرو سختونی اوساتلو او گورا تا سو گورے کنا تا سو کلنا ایدل سفیدہ درکلا قد من اللہ علیہ اللہ مو لیرو احسانو کو انہو مئیت تاقی ویصدر یقنا چاچے تقوا اتقار کا اصحابین کو فین اللہ لا یذیو و یقینا ان اللہ زا کے اجر المحصنین اجر ذنے کاملو اللہ کرے اجر نزا کی کہا اللہ اوے قسم لقد اعثرك اللہ علينا یقینا ورکل تو اللہ پاک بموں باندھے وین کننا لخطئين و یقینا المنخاب خطاچارو مو حسد کون حسر الیس پیدارہ نکلا اعتا صبر کرو اللہ دے مقام تو رسول منګه یې کنه جوړر خطا کاری او الله تبه السلام دام برداش نکړه هغه چې هو دا خبره ونه کوي تاسو باندې غوړنن ملامت یا نشتا قال لا تفریب عليكم اليوم يوسف عليه السلام نشته ملامت یا تاسو باندې نندواز بالکل خبر نه و ماخله څه څه شي دې بالکل هغه تاسو نن پوي دیو هغه از ماف دي بالکل يغفر الله لكم باخانه ديو کې الله تاسو ته وهو ارحم الراحمین او غبه تر دې دې رحم کوون کې دې رحم کوون کومه ماف ما ماف کلیه دا نوم به بالکل نه لاله روز تاسو کې چې حالات خدا غشاندی کنا لارون حلون دې او تاسو وینئ چې دې روز کړي غور دې خلق راځي او ذات تنظیم ټول چلول غوړي بل سو کو نشي نو زه نشم د لې شام تک نه تبدلوم بل نه چې دې حالاتو پیش نظر تاسو بلال شي علاقمي زماوو زكاعة خراب شوية انه قميص دلازك انا تعصر او قميص ولا مخي نداب ولا غوصي او مخبه ولا واجوه عقب بيناشي او ساريك اما سچخ بالخطل واني طول نرازيخة اذهبوا بقميصي غوصي دا قميص زمان هذا دا ولا يوركو فألقوه بس اغرزوه دا على وجه ابي فمخبب لارزم يأتي بصيرا نورابه شیغه بينا اګه نظر بهوشه ټول تکلیف به ختم شي و ادوني به او راول اماده اهل تاسو ټول ټول راځه او دلته کې حالا څنګه دلته هو مثلا ګران راسب غلي وړه راځه چې ساره ګيما شهبه دي هو انتظار ما تکړه روان شي دلته ياقبل السلام اګه کوم خلک ته چاپی راو انا اس کوم سره نغی ته وی چرته خبر حکومت او صحبه کاري غي نه او دا وبنوي چې وډا بانبي اجازه باراله ها ولما فصلت الایرو او کله چې جدا شو غ قافله دمسو نو راوته قال ابوهم او بلارد دي دغه په شام کې انی لا اجدری حیوزبا یقینا زموږ ما قسمه دی لولا ان تفندون کشر تاسو نسبت نکوي مات د به کیا لولا ان تفندون کتا صدا نه وایي چې ګولا بهګ گیا بیا خراب شو غورا غلط شو خپل را شو ورو کړ کنه په لولا ان تفندون کما دغه نسبت نکوي نظرته خبره کوم دې نه مقام یو لسم سورو شګه چې بارے یوخو دفلار خوشبید یوسف لرمون دلی وجدان الابو ریح یوسف او بلوکی بشارت تی او بیاد اگید پار استغفار وقت تیلی قالوت اللہ اوئی قسم پالا دی انکلفی ضلالک القدیم یقنن تو خامقا پا محبت استاقا پا خوانی که استاقا محبت تکنا سرن دی نوزی نو غنوزنوی خونه اغه محمد بر باندې غالب دی سنت د هغه طرحشتا فلم البشیر و ظهر کل اجرائے اغه وی ورزو قمیص علی وجهه مخدد باندې فرد ادب صیرا رسال جج جول دیناش سرګر ناشو ار ته بیا اولی دالح او مولت دا جغلهي نسخة حق من سراول داغوچه دا بغل سروبيله غتنوله دا زعما كار ده آ قال الم اقول لكم او يا قبل اسلام ما لو وليتوسط اني اعلم يقينا ذبويغا من الله الى ما لا تعلمون اغسوج دا ما تا او تاسو په انا په یده باځو ذنوب ویله نو ابي بو از توه قالوا ابا نستغفر لنا ذنوبنا و هي افلار ذنوب بخانو غوا ذنوباره ذنوبونو ان كنا خاطئين يقينن من خطاچار ذنوباره بخانو واره مونږ ډیره إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ مُنْكُنْ أَحْبَارِهُ قال صوف أستغفر لكم ربي أولياء قبض علیه السلام زرده سبب بخنا وغارم سبب بخنا وغارم إنه هو الغفور الرحيم يقين الله أغبخنك رحم والده سبب استغفر لكم صوف أستغفر لكم قال صوف علیه السلام مخامر شو نقول لهم بخنا وغارم يغفر الله لكم یعقوب علیہ السلام تمه قامو شو نو غالو با خنه اوغخته خو اشاره کړو یو قیمتي وخت را روان دي چیا د تهجد وخت دي چیا د جمعې شپه ده لزوما تاسو د غاره او فسکره دا خپل صواب استغفر لكم ربي دا غوخه د قیمتي رګنه والله دې په مونټولو رحم وکي مو ته بالکل دین زور ګل اللہ از رحمه کی نو دقا دیر قیمتی وقت خدا نصار بانگلو نمک کرتا عجد وقت امر رضا اللہ حجماتتا نواز ورد چا دعا کولا نوی اللہم دعوتنی فعجبتو فعمرتنی فعطاعتو و هادا صحرو فغفر لی و هادا صحرو فغفر لی ای دعوت را کردی نو ما قبلتی اوکلا ما تا حکم کړي نو ما اومننه ناللہ دار سحر وقت قیمتی نزما نزم بخن اوکی خوا اللہ مقصر لی بخن رات اوکی فستا باز صوت ناغ آواز عمر رضی د عنہ ورد و چتشو چو ایک اپنی ناد عبداللہ ونی مسعود رضی اللہ عنہ وکورو اگر دعا آواز راتو نوی بیاتی تا پوسکو اقوی دار یقوب علیه السلام خبر این داور داری صوفاستغفروا لکم ربی اقوی دی وقت خبر رستو پلو دار در در قبل دو وقت دی هو الغفور الرحیم یقینن الله بخون کیا رحم و آلده دیدین مقام دو لسم ذکر کیا در اخیر مقام دید ملاقات دی دی دی یوسف علیه السلام سره او رشتی آکی دل دخو یوسف علیہ السلام پسې چې دې سره جاری وتا سیده واجزه وکړه او بیا اختتام په دعا سره فلما دخلو علی یوسف پس داخل شو یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه نو زے ور کو دیتا زے ور خپل ځان سره ابوي اور بلا خپل داخل شې مصر مصر تا ان شاء الله امینین ان شاء الله چې پامن به تر برکت د پلو سره داوي چاله ورنست تکلیف باندې قحط نشته نور تکلیف نشته امینین په امن به راځي داخله چاویری مفصلونه مور خپل ویلی او ما سین د مور په حق کې په کوم کې کنه مور او بادشاہ وا او د ما سی وا تبرک او وسرنار ده تکلوب کوي قران ویلی چته وای ابا وای هی وی لري کنه مور افلار پلاستیک شو کنه تاسو له وېچاغه ملاو داګه ژوند دې و مور افلار دې و ژوند خوشالي نصیب شو کنه تولې دا ته وې روان کار کې آسان کار نه کې کنه داګه د الفاظ وخت له معنا دا اته ته داخله شه امصار دې و تو استقبال ته کو اجران له مست و سلام و رفع ابويهه ابره دل مور بلرح بل علال عرش علال عرش وصباंदे وطعت باندې وحر له سجدة ابره دل د تپسجد باندې اجزي او کلا سجده او کلا یا خواغه وخت جائز ورته اعظم سجده یا اغه معنا د جې سره حق تکو او اجزي او کلا ایا دغه سجده جائز و باغ جائز وره د رسول سلام پر وخت په ورته سجده جائز وبی اور اس ته کی بالکل حرام ده نوسته دینی روری ها تا پیر سیبی کر ستا سیبی شیخ سی بیا رسو شی شو نه هغه تا چې د نشتا از ښکړه دغه umat نشتا نبی اسلام وی چې کما اجازه کوله چاته سجده کوي تا نو خذ تبو ميلو جو حوان داتا نو څنګه راټن لور دی با بیا تلو د بیا تا کوله او کنه ولي حق بر حق پر رضاعت مدی دغه مفهم کړه چې تاسو باید د سیده کې هونستۍ زیادات نه نوبل چاته کم نه نه سیده جایه پیر سپتا یا دینور اور ته په خپل اوزه دا ټول ناروا دي ښا دینور اور به ټیک دی یو هغه د کور نه بار دینور اور کله کا دړي وکیل به کنه دا نه چا غو دې اني خو د زیرازیه ته وایله دا نشته لا من چاته صرف کړه ټول مسافت های دا بالکل حرام او من په دې خا دغه ورځونه پهوال کې ویلو کنه چې زه ستوري او نور صفغمه وینم اا جماعته سجدا کوي نور صفغمه او څوک مور راځو مور خپل نوم راځه مور راځه کنه ځین ته د ورځې سجدا ونه کړو خو بریشتیا کېدنه نمازې پکړه او دلته د ورځې سجدا وکړه خبره خلاص وکاله یا اباتې او وی یا اباتې ته بلاره هادا تاویل رؤی ایمی قبلو دا تعبیر دا خوب زمان دی چلی ذلم او پخواه قد جعلها ردی حقا یقین اگر دو دیلارا رب زمان رشتیا اللہ چکو فیصله کلی اب براکی و احسن دی او یقین احسان دو گو پا ما باندی اذ اخر جنیمی نسجنی کلچ زیر او استمد جیلنا او دا نوی جدو کوینا داولی رون ایناس دی بیا مرا مته بشي هغه پلان وتاوم وګوري کنه نو هغه یاد نکلو ما تاوي مافي احسان او دې مقام اعلا خوشحال حقيقه چې جيل جیل نه راوي استمه لوي تکلیف و جاء من البادوي او واستات د باندې من بعد ان زغ الشيطان تصددي چه پساده چوله و دشمنیه چوله شیطانو بینی و بین ای خواتی پمین و پمین ضرور و زمانکی گوره بالکلی فکر یاو فریق تا زیاده و نویخا چکنه دا بس ددی پرونو که شیطان حسده چوله او ددی پرونو که دشمنیه چوله و نگوره داسه نوی میاز میاز که خبره پریزی تا خود جایلانو کارده چه مسلا به باشی ازیبه بیا لگیائی چه نداخو بس دغه پاره کې حسدو ادي د دشمنینه ډک دی کله ما خبردار الکه چې وو شنغه خبره نه ورګه بیا زله تاسو خبره کې نه غوې چې دا مين میوس کې خبره وکړه نسبت شیطان تاسو کو سره دار رضی الله زمون د زموږ میاز کې فساد چولې زمورو علي خراب کړو ان رب الاطيف اللي یقینا رب زمانه مهربان دی او ډېر مهربان دی داغه چوغوالی خون کې باریک بیند ډېر په لطیف انداز کې پورا کړي تدبیر سره پورا کړي یا چوغوالی انه هو الحکیم یقینا الله هوا حکمت هو اختتام کې په دعا سره رب قد آتاه من الملک اے ربا راک مال را د قد آتاه تنی یقینا تارک رماتا من الملک د بادشاہه نه الله تعالی به شی من الملک یو د دنیا صاحب شېدا دغه صاحب شېوا غذر الارا کړ ډېر لوی صاحب در باندې من الملک ډېر لوی صاحب چ دا کار چا او د مصر صاحب توباه غو لمخ کې ناروانه واغچا الله تعالی له تاسو په سامان الاکله وعلمني من تعويل الاحاديث دغه ربا د دنیا نعمتو روحاني نعمت در باندې وک دینی خوده یماده تعبیرونه د خوبونو او دار قسم خبرو په میهمان پیېدل دا غر الله کړو فاطر السماوات والارض اي بے مثال پیدا كون کې آسمان نو د کو انت ولي في الدنيا تو ولي زمانه په دنیا کې بل څوک نه تا ولاخر اخرت کې راشه سره داسې ولي سره تعلق جوړ کا چې دنیا آخرت کې دی ولي دې تاسو اوسبې الله رب العزه انت ولي في الدنيا والاخره اگا عنوان لکھا چو بولی فو اللہ <سؤال> دے زمواری توس پارا زان اگا توس پارا سوزمان بزدگاری فو دنیا و فاخرات کی توفنی مسلمان وفات کا مان را کرد چو فات کیمی مسلمانو والحکنی بی الصالحین او ما یوزے کا خلق سرا بی الصالحین نیکانو خلق سرا يوزك یوزے کا دیوی ارمانو گو دا بلار مرتبه ته دې ته ميوراسه داخه خلکو سره ميورځي کومه فني مسلمان چې کله مي وفات بیا مسلمان وفات ک او دا ښه تر سوال له شو دا وي چې دغه سوال کله وفات چلمه وفات کی بس نو مې دنیا جون پکاره علاوه بیا د بار بیا مختلف اقوال ذکر کړي چې دا داسې وخت بیا جایز دي چې تاسو د دنیا په بدنو کې ګیره ګما 800 تویخہ پیغمبران کو دین محفوظ نہ بیا تبیلیش تا کہ حدیث نماز رلعہم کی چرازی چہ ویزا ارد تب قامن فتنتن فقبضنی الیک بغیر مستون اللہ چہ قومان تیرادر فتنہ ہو کہ نما واغلق قلزان دجای فتنہ نه بچی ددو اسو یا علی دلان ہو چہ پاغ قل جدا خلہ بالکل سمی جنا حالات خراب دی ندعای کلو چا اللهم خوبنی ایلئیک اللهم اقبل زانت و آخنا فقدو سا ایمتو هم و زمان استوری نما و آخنا یا بخاری ایمان بخاری رحمه اللہ چکر لده خوراستان امیر سرسو چی رو خبر راله برو مسئلہ و نا اقا وقتی اللهم اتوفنی ایلئیک اللهم اقبل زانت و یا حدیث پاک کرازیم چکه قیامت ته نزدې وخت کې اوسړې به تیریږي ان الرجل لا يمر بالقبر چته تیریږي د دجال نفتنو وخت نو په قبر تیریږي نه دی بوي یا ليتني مکانک افسوس دې ستاسه په ځای قبر کې په دنیا کې نه ګرځېده نو زېږېدلایل چې رسول الله مدو خپل او پاد ذکر وکړو اسوال نو دا خپل ځای خبر الله رب دې تر دې په آخر خاتمه سوالو کې الله ما وفات کې کلا مسلمان وفاد کا او دخبل و مشران و دنیکان و نیک بخت و سرمایه اوزه که ورده مسلمان سمرن شان شانده سمرن وی مقام د چنبیان سوال که جلال مسلمان موفاد که خمد داخل دار مسلمان فرز دو چه غم دا سوالی که جلال ما بانده داخل شان حالت کمال گراو دا فایت داخل برشوه اکثر ده خلق و او چیر بیا د دې سنت له شه ها بیا دا و دوه کو کنن هر دې کتابونو کې هغړي ته سې دیو چې لې خا بیا ځوان شوو تعالی کنه ستو او رسول الله سلام الله علیه وانو او چې هغه ولیدنو پته او کته له دې نه وته چې رب سغه وخت یې په ما دا هغه خلک جوړې او ټس کیږي دا چې چار بیتیلې خلقو در روزر کلید در غبره خود سرسکاره خود عزیز مصر خداوه اما بیام دازه که مفصرین ذکر کرید چه پا دقا وقتی کلید چه یوسف علیه السلام روزه و بادشاه شو نو اقا عزیز مصر سوکوی چه اقاو پات شو نو اقا تا پاتو نو یوسف علیه السلام سر وعده و که خواه مفصر ذکر کرید چه در محدثی نو پده باند اعتماد نشته چه در اصی خبری دا. چلو غي په اعتماد او یقین نشته نو هم بیا ځکو چې په زور ولا ها بلډاجي او زنانه باندې دمره تهمت کولا کې په جون کې ناغاب یا جنابي په نکاح کې نشراطله ولې بیا خلک وې چې ګورلا هغه وکنه چې دمره له جوړ اته کړو داغه پیغمبر په نکاح کې راغله نا پیغمبر دداسه له ستونه پاکي هغه راځي چې مې سره تا ختم شو بیاغی دا انا بیا دې کول نو د مولانا نو سره انا بیا غوالام د غي زرم هغه بیا بشاج نه دا خبره قران نه ذکر نور دې وجه هم قوله پکاره چې پدې کې نور لټون نکي ښه چیردا بیا څه چلو شو اوب دې کتابونو کې کې ګوره نه بس غيله خو بیا په دې کې نه خو بیا چې څه جوړولو چلو ارځي دني څه نه دومره کې جوړه کی او په دنګو واقعيات په با فکرانه نبازي اده خو شاله د قانون چداګان او خندګان او خبره پکې اجازه مکلي هغه هغه ته بیا کتاب پکې غټي او هرڅې به کنه چدا واقعیت دي پاټ تر کې مې نه و چو دا تی قرآن تی نو بس پر لري په خبره او اقو انور سميشتا زالکمن انبا الغایب دا واقعیت دي د غایبو صداقت د رسول نوحي الایک موحي کو د وما کن لديهم ان ویتو داسره اذا اجمعوا امرهم کله دې راځمګه پلکار مضبوطه کو پلکار اتفاق یو وهم يم ګرون ادیما کړ کاو تدبیر کوم کړ کاو و ما اکثر الناس او دې اکثر ځخلق نه ولو حراستا اگر جستا دې رامینهم وي بمؤمنین ایمان رولن کی تسندلا کا چډل خلک ور ایمان نه واستا ډیر رمای جديد ایمان نه وله په نه پرکی دې واقعیا په ذکر کړه جوړدار مهنو وره محکمه دا پیغمبران مې دی پروشې ویل نه توبون دا, دا فکر لري نه که ها صحابه بالکل جو صلی علیه وسلم دا حال پشاندي دا واقعنه علماء دغه له دغه چې نبی له سلام سره مګه حشوه؟ حشو لو خلکو سره لري هغه دېوس مو سره سکي ځکه خو زمونږ یاد دی کرا چې ته مونږ هم تکلیفون رسول دی د ملګرو ته اصحابو باه آواز کوچالي یوم یوم الملحه نوغا ترما سورت دې دي چې دي همون نن نه پريد اډر بي سلام اعلان کو تاګه جي ميلم لا تضرب عليكم اليوم چې تاسو باندې نن ملامه دي اليشتا وګورم جوزف عليه السلام له روانته ته ما کېو نه ته وي نو تفلل دار چرسان خلق غره کستايل شو کومي اجا دي دو مکمل جواب مو شو کبي ااوو و ایمان وماذا لهم عليه من اجر تنقوله د دینه په دې باندې سو اجر او आवाज دا که برسو څنګه څنګه په دې ته وړو چې دومره کیسه خلکو دا کړي په یو کې لیکه لګر اچو لیکه ټول اشطا او आवाज راپي راپي هغه له پکې شیرو او نو نا شنو تو موه کیسه و تا و ته جواب و تا ذکر کړه او تو غره به بيان تبليغ دین ته اجر ايوازي ان هو الا ذکر للعالمين نه دا پنه مغر او آزاده پارده مخلوقات غریظه زواجور دي زجر مشریکانولا چې هغه شنت دخپل کار نه وړي وكایمن اياتن او دمرا دلائل لفس سماوات والارض باسمان بزم کوکه یا مرون علیہا چو گرز را گرز را خلق باغی باندے وهم عنہ معردون عدید آگین مخلون کی دے سمرد اللہ اللہ پریز مکاس پانکے فیبر اتناخ لینو وما یؤمنو اکثرهم باللہ او ایمان لوڑی اکثر زینب اللہ باندے اللہ وہم مشرکون مگر دی مشرکان دی ایمان دی دے ایمان عمروڑی او شرکم ورسرکی مشرکان دے بعض خبر بیمانی لیں چل اللہ زمم خالق قابل خواجه تربیتي بي, بي نوڅه به وایي چې لبایک لبایک الله هم لبایک لا شريك لك الا شريك لك تمليك هو وقوام ملكه الله تاسو سره بالکل نشته ها اغه شريك در فرشتي چتاول اختيار ور کوله علي هغه سه اختيار نشته دي نو غوړي یو خو الله رو توحيده واسکو لبایک او لا شریک لک بیا د ور پسې وی چې اگر شریک د زرښتا چتاولې اختیار ور او دا هیڅ خپلې اختیار نشته دا لري هغه شریک دا مزه خبره چې چتاولې اختیار ور کړې شریک کو کوي ناريو چون اختیار ور کړو او چا اختیار نه ور کړی کړي شریک د کمز او دا شانته د منافق عمل چې باغې کې ریاي نو حسن بصري ویلو رحم الله شمرات تیری الا وهم مشرکون مومن مسلمان دے اچھے عمل کوئی نو دریانہ ڈک دے دسنو رک دے دریانہ ڈک دے انا بیلی اسلامویلو سچے پتاسو یاریگا ما نواغا غفت شرک دے خوا پت شرک دے چھ پاگئی درمان دیاریگا اگر ری آده ننوکور دا مسلمان عملتا پو منس کی ری آده پو حج کی ری آده پو زکاة کی ری آده دخشان پا خیارات چه د ده صواب عمل دنو پاگی کلیا د دی دریانا نزا غزان نشرت نزا تاسنها ملوک چه اثر ازانو کرو نصر خیال لیده عذاب پکر در سرنشتا افا امنو ایدیبا فا امن ان تعتیا هم شراش من عذاب اللہ پتاون کے عذابو د دا طرف دالانا شا عذاب دربان درشی ورا گیر دی که پت نبی آبتا بچ چدانن بشر کې اخته ای الا اللهم شریکون ادا دې کې او ذکر کړو چې موږ شریکان وو ذکرې چې چاوت انسبد د زویو د لونو کړې څوک وي چې روحه ما دین چې دغه محتاج ده الله با کې دې نور لګي دنه احبارو درجه تو رسول چې اختیارات ول ور خدای توبه د حلال او د حرام او بیا وې چې به بہت سے تازیہ پرستی قبر پرستی پیر پرستی کے خف و خاشاک سے توحید کے ساخت چشمہ کو مقدر کر رہے ہیں سوک لگیاری تازیہ پرستی کی لگا تشیہ گالو چلاگی غم نہ ختمی دولے اصو قبر پرستی کی موز بینی کے لئے چسارکی کے نو تپار بکی اور روان بے قبرونو تا پدا سے زوارات القبور باندر نبی علیہ السلام لعنتو ویلیو خچ لعنت دا اللہ دی پدی باندے قبر پرستی ر داغه شان پیر پراستی را پکې چې پیر د خدای تو د درجه د رسول دا دی دا نه وی چیرې ان نه یک باندې د نومه تابع موږ زو دا شو سطر پرده کلار بره تخینا فطر پردته نشتا د هغه تصویر او درولي د هغه څور کین او هغه فنمن نختې کې هغه تصجدې کی ضرورت خدکې دا ټول پیر پراستی راګره دا وی چې بګې مو بوېږي دمو له پیدال کي لذا خصخ شاخ را کړي دا د پاتې چولي ورته ریا اور ہوا پرستی سے تو کتنے موحدین ہیں جو پاک ہوں گے دا خواہش پرستی کوئی دا دین اکھو بگواری چھو سور موحدین چاہی پاکی نا اکھو بگواری تول اکھو بلشیوی دی ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے بہت کم ہیں جو عقیدہ یا عمل کے درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے دا ایمان زبانی دعویٰ سرا سرا دیر کم خلق بی چاہی پا یا پا عمل کے شرک جلی چکارا شرک یا شرک خفی چگریہ وغیرہ بھاغیر تکاب بنکی اعازن اللہ من سائر انوائی شرک اللہ دیموند شرد طول قسمونو نوساتی <تصفح> نوڑیر خلق ورے شرک کیا اختر رکھا ایمان نرولی اختر زیلی نمکر روسرا مشرق کانی آیا دیبا پا منشی چھراش دیتا پٹاؤن کی عذابو من عذاب اللہ پٹاؤن کی عذاب دالانا او تا دی هم سنیا د بغددان یارا شدی دا قیامت نازابه وهم لا الشعور علی نبوی وقل هذه ذیلی واتا دا دال ارزمادا ادو الاله زر بلم خلق الله تعالی بصیرات بن دلیل باند انا ومن تبعنی زور اسوج زماتا دا بی دار زمون دا و سبحان الله او پاکی وما لعل انا من المشرکین الیم ذو مشرکاننا چخ اسوج جواب کرو که توحید د دلائل او بیاد خلقو دی کارون تاوکرن کو جب بانده دا رازی خواب سبحاناللہ وما انا من المشرکیب وما ارسلنا تسلی پیغمبرتا مخی ترغیبو نزلی گلی منگا من قبلی که مخیستانا ایلا رجالا مگر صلی نوحی الیم چمون وحیقو لاغیتا من اهل القرآن دکلو آلاؤنا دازم فسرین یا سو نفتی معلومی یو دا چسنانو کے پیغمبرانی دن نزلی گلیم پیغمبران پیغمبران په سلوک راوي لري رجالن ده له خصوصيتي زنانوږي صدقات شته ورې نبيات پکې نشته ادمشن یو وخت پکې چې چار دروغ دعوي کړې وې د نبوته نو زنانه په ای په کومه ده ميري چمونږ پیغمبران دي وړاند وينې سړي ميدي ګلوي اول مين اهل القران خاريو اله خلق مركزي زينه باندو والا خلقو کې اس پیغام باندې نوخه <تصفح> انا بير يانو کې ابلم يزيرو فل ارضه خلق بزمګه کې پيان درو چو ګوري تحويفت دي نيوي كيف کنه عاقبت اللذين من قبلين فرنګ شانجان جام دا خلقو چې مکه د دین او ولدار الاخرته هغه مخه کور د اخرته خير للذين اتقوا ورذين بارجال گسانو ځان بچي د ګنا نه شرک نه ساتي دريان نه ساتي او د خلاف سنت نزان بچی افلا تاکلون تا سوچنه تا پاره سوچ مو کنيشتو لګون دي فکر او سوچ خوګا کنه انبياب عام له ګل مخکې ویګنو مال فلنه انبياب عليه ګل سلسله جاری وا اري بشران بیان وکاو حتا اذا سي اثر رسول تر دې پوره جنامي د بشو د پیغمبرانو د ایمان د قومونه چې باز دې کې نور زین تلګه جنه نه لري مسواکاله یا قوم د مسلوشي افغاني کسه کې مانه نه وروړي نه کار کوو خیر دی ورته ناراس ملګری وینې نو چې ته مثلا ګيله وکې ګوره یا غاوې تخپل کار کوو سره خلق ته موږ ور، اغه پیغمبرانو چې بگو نو پیغمبرانو بگو خو هغه بل کار درو بس کوله بهان دی کو نو چې خپل ملګری تاسو درس شي اګه انا رست فقیر شن نو هغه هم په په دغه باندې قياس کوي وکاته روان دي ذریعہ ومنته لګيای او ای بواسطه سره لګي او سبحان الله دیشک ورته وایو نو دین نه کوي کنه نه کنه دمرګ غوزان د هغه په زور نه او فیزو ورکه په زامور نو ته هم امید شو قوم د ایمان نه و او ګومان با کو داره قامونو ما نه تخيال کويخه دیو معنا کو یو واستوي افسانه نور به مختلفه قولي نا امید وشي پیغمبران واغن او ګومان با کو قامونو انهم قد كذبو چې یقینا دا پیغمبران چدي دي سره دروغه کوي شو تخمته یلو جزا برادي الکه عذاب را نه مطلب داري چې او پاونه کلا دروږي إذا كنت أصر رسلنا نعميد شبابنا وظن أو كماعنا كتاب قومنا أو أنهم بأس أمير انبياء تراجئ كما تتبع فيه؟ قد كذبو دي سر دروغ وكل شبابنا خبرك كالب دوو جاء أهم نصرنا رابقين دع الزمن فنجي أمان شاء فنجي أمان شاءه فنجي أمان بخواه؟ شبابنا دعي ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين انو اپاس کې آزاد زمونږ د قوم مجرمانو نه نه بدagini شو قانون بیا جو بچاراش نو اپاس کې رسول صداقت ذکر کې د قران اخلاصت السورت لقد كان نبي قصصهم يقينا مستل بقايات الانبياء کې عبرت للالاب عبرت بذلك لمن دو ما كان حديثا يفترى نزل قران داسه بیان او جزان نه جوړول شي انسبه بل جاتو شي نقد الله كتاب یفتره دسان نشی جوڑو دی نسبت بلچاد نشی که دی کنینو چابر دی پشانیو لفظ جو کرو کلا ولیکن تصدیق اللذی بین یدائی ها تصدیق دی دا کتاب و جمخید دینا دی و تفصیل کل شائع اوزاحت و تفصیل دی دا حری و زر مثلی و هدن اهدایت و رحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون لفارد آو قوم چیمان روڑیم ګوره دا قرانم وجه سمره صفات ذکر کړو <تصفح> چیا د ځاننن له جوړشوي حق کتاب بل تصدیق دې د مهمو کتابونو دین تفصيل له د اړ ضروری مسلې سلورم هدایت او تنظیم رحمت ګوره دا پینځو صفات ذکر کړو لکه دا قران نور خیر کتاب دې جا په کنا پینځو صفاتو په دې برخه حاصل شلل د مونټول تر دینو دا ثواب دې حاصل چای تفصیل <سؤال> و واقعی ہے پاک زکر قصد لیوسف علیہ السلام نو جواب دو اعتراضاتو ادو سوالاتو او رد اقصام دو شرک او تسلی پیغمبرتا مومنانو تا او اخدام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لامی تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد وسط سورة يوسفنا ترتيب نزلك وسط سورة محمدنا محک کی صورت یوسف کے مسئلہ و ظاحت سرا اخکارش بیان شو دسر تورات کی تنبیحات ذکر کئ او خلکو لپاره چ بیاوندہ مسئلہ چ حق دا واضحہ د نمای دوشن محک کی صورت کی دوسن و ظاحت شو تفصیل سرا ندے صورت کې داغې نور وځاحت کې په تمثیلاتو سرا داغې د دا زیادت د ظهور د عباره تمثیلات بیاني دی صورت کې اوشان مخ کو صورت کې صداقت الرسولو چې د پیغمبر رسالت حق دی یقیني دی دی صورت کی بجوابات کی داغش و بحاتو چره سالت بانده وارده ده دوشان مخ کی دلیل نقلی و تصیلن دی صورت کی بدلائل عقلی و ذکرکی اتو مسلد و احدانیت بانده صورت رد شرک فی الدعا اور رد شرک فی العبادتو دا صورت تراد دا, دا اول هيصدا وو اياتنو کې دې کې ترغيب ذکر کړي کې دا د او دلائل عقلي ذکر کړي بیا زجر دې پېنکار د آخرت باندې چنګه اسبات کې قرآن په دلائل عقلي او سره سمجه د مسئله توحيد اسبات کې او رد شرک فی تصرف کی نزواجر دی او دیو سوال جواب ذکر کی دیو اول باب دی الیف لامی امرا اللہ پویی فاس المراد دی تلک آیات الكتاب دا آیات نذید دا کتاب سشده هو القرآن دا قرآن و مجید یقینی و بیشک کتاب دے دا لف لام میم را دام دا دے قرآن حصلا دے دے کتاب آیاتون دی یا رست جدی صورت کے سمر آیاتون رازی دا ردے قرآن و مجید آیاتون دی ترغیب دے چدا عزم الشام کتاب دے او دے کے بہترین دلائل دے آیاتون دی نارے کے چکم مسائل دی او کم وزاحتی ناغیت توجیو کے زکستاس و خیر و اصلاح پا کتاب کرا دیکھ شک نشتا او کم خلق چپا دیکھ شک ایمان نروڑی ناغیت و تعوان کی پراتلی والذی انزل الیک مرد بکل حق آغا کتاب ناظل کنشوی داتا در حق, حق, حق دی الحق و اغابل کل حق دی شک پا کنشتا چا سیویلی دی حق دی دشتیاری او دا اللہ دا طرفنا دینا زلی دل تا تر اطلل دوم یقینی دی تا زن نمز جو کردی انزل دا طرفنا تا تر اغلی دی ولیکن اکثر اننا فلا لیکن اکثر خلقنا ایمان نروری و دی عظیم کتاب بانده و مغی ایمان نروڑه دا دی وجه ده, ده غی ده ایمان نروڑه غنانه دا غی عقاید خراد دی او اقفل را بی نده پیجان قدرتونه نده ما نلی ناوازونه چه کئی ناغا اللہ تا نکئی بلکه غیر الله ترامده چه وی او قرآن امجید چه کما مسلح ثابتی ناغا دغر چه لہو الحق بلنحاف الله لا يقين ولا يقدر دا کوم ذات کتاب نازل کړي چې هغه طرف نتا ترازيه او حق ده نو دلایل دې ځای نشو روکي الله الذي رفع السماوات الله هغه ذات چې پورته کړی آسمانونه بغیر عملي دروناها بغیر دستونو نه جتا سوینه دمرا لوی قدرت والا ذات دی جو انسان معمولی سز بغیر دستانو نشی تنگو لی نشی جوڑو لی اگا ذات چه دمرا لوی ڈھاٹیه پیدا کلی دمرا لوی اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستانونا ترونها تاسوینه دی اسمانونا را دا معنا دا هیا مرخوعتن بغیر عمدن کما ترونها دا اسمانونه پورته کړی شوی دی نه الله پورته کړی بغیر دستونه څنګه چې تاسو وینئ څنګه ترکاری نشته نو هو ها ذا هو الاكمل فی القدره دا لا فی قدرت کې دا ډیر اکمل د لغو ورته چې بغیر دستونه پیدا کړی نه الله په کماله قدرت باندې دلالت کوي بل یقول بکذا قوم مفسرین چه تراونه ها جمله تفصیده عام دین نما نه دا شوچلان اسمال نه پورته کړي دي بغیر د دا څه ستنه نه تراونه چتا سوی نی نه تا سوی نی ولیکن لا ترى خدا قول ضعیف دې په کثیروم دې اشاره دا چه معنا اور بدللی نو بہتر معنی دارا چھو بی دستن انہیں پیدا کرنے تاراونا ہا کے زمین اسمان نو تراجئے چھتا سو بی نہیں دا اسمان نو سم استواء علی العرش بیاللہ برابر دے پہ عرش باندے قائم دے پہ عرش چسے پیدا کرنے آگا چلی دعب پہ قدرت کی دعب پہ اختیار کی استواء علی العرش استواء علی العرش اللہ لگا ثابت تا کیحیت موتنے دے معلوم او داگه باره که تپوس کول کول دا منع دیو بداید تی و سقر الشمس و القمر کار که لگولی دور آسپگمه ای نور آسپگمه مخلوق دی تا دی بادت مکوی دی خوستاسو پا خدمت که لگولی دی را در تکوی آنور که چکم خصوصیت تی آسپگمه که نشتا در آسپگمه چکم کار دی آنور نشکولی کلون یجری لعجل مصمم طول چلی گئی ترنیٹی مقرر پوری یوو داگی دورا چنوار پکال کی خفل دورا پورا کی او اسپک میں پمیاش کی او دویم داگی دا جریان دے چې تر قیامت پوری تر کم وقتا شا اللہ مقرر کلی دی تر اغیبا روانی حقل کار کی چلی گئی با بیا جا اللہ حکمو کی دوارا با ختم شدو روبہ جڑے گی وصوت حکم دے خدمت کے لگیا کڑی رٹول چلے گی ترنیٹی مقرر جو ددبر الامرات تدبیر